köszönjük Önöket, Lakatos Gyula ül itt a stúdióban az ő által a kezdeményezet műsorot fogjuk a celebrálni, ugyanis mit celebrálunk most beszélgetni fogunk kettesben nem is kettesben, hanem hármasban ugyanis ön a hallgató ön a harmadik fél sőt nagyon szeretnénk, hogy ön nagyon fontos szerepet játszani ebben a műsorban, mai témánk az életelvek változása lesz két telefonszámunk pedig amin önök be tudnak kapcsolódni, 489 0999 vagy 0 30, 228 98 00 tehát 489 099 99 32 28 98 mindenkinek és hogy a Géza által említett bekapcsolódást egy kicsit elősegítjük, emiutánunkban is lehet könyvnyereményt kapni, még hozzá a múlt század elején élt nagy indiai reformgondolkodó Bakhtin út az egyik könyvét, a Bagavatát, ami egy nagyon szép és nagyon csodálatos filozófiai mű, és ezeket a könyveket Öt könyvünk van, de persze lehet több is. Azok között szeretnénk kisorsolni, jutalmul adni, illetve nem is kisorsolni, jutalmul adni, akik ezek az életelvek változása témához nagyon pozitívan és szépen hozzászólnak. Tulajdonképpen mi az az életelvek változása? Mire gondoltunk mi? A szamílyes életemben szeretnék egy példát mondani. Gyerekkoromban például én nagyon szerettem Vörös Sándor verseit, Vörös Sándor költészetét, műveit, azért mert rendkívül sokat adott nekem azon a lelki-szellemi úton való elindulásban, amit abban a korban én úgy, úgy magamévá éreztem, magaménak vallottam. És Azóta ugye el, eltelt egy jó pár év, évtizedek teltek el, és most nem az van, hogy azért, hogy Vörös Sándor munkássága, életműve, vagy tevékenysége az én életemben más, lett van más megítélés alá kerülne, tehát hogy, hogy esetleg csökkentebb értékű lenne, de azóta a sok Olvasás, ismeret, tapasztalat, barátaimmal való beszélgetés, a lelki való ismeret megszerzése más értékbe helyezte Vörös Sándornak a, a életét, az én életemben. És tehát ilyen érték elvek változására gondolunk, hogy az, a, az, amikor nekem vörös Sándor sokat adott, nagyon sokat lökött a lelki úton való haladásban, azok nagyon megváltoztak az én életemben azóta, Pu tehát pozitív irányba el kell mondanom, hogy ez pozitív irányba történt, és vannak olyan dolgok, például az írásaiban, a gondolataiban, amikkel most már olyan értemben nem értek egyet, hogy valami pluszt találtam hozzá. Tehát, hogy írt valami leek való haladásról, azóta mondjuk ilyen főleg az indiai kultúrában plusz dolgokat találtam, és értékesébbé tették tulajdonképpen. És amikor most beszélgetünk ezekről a témákról, akkor bizonyos értelemben már nem őrös Sándornak azokat a írásait, elve egy idézem, beszélek róluk, amikor akkor nagyon sokat jelentettek, hanem inkább azokat a dolgokat, amik kiteljesítették ezeket a dolgokat. És nem is olyan régen egy társaságban épp ezekről, az életelvek változásokról beszéltünk, hogy bizonyos mértékben mennyire változik meg az embernek az élete az idő folyamán. És ehhez szeret, erről szeretnénk most beszélgetni, és ehhez szeretnénk az önök tevékeny hozzászólásait is meghallgatni. Természetesen nem csak a jutalom ellenében, hanem mivel mi is érdekesnek találjuk más embereknek a gondolatait, érzéseit, tapasztalatait, hogy hogy változott meg a belső életükre. Tehát itt nem arról gondolkodunk most, hogy valaki régen nem szerette a tökfőzeléket, és akkor azóta az életelve változott, és most már szereti, hanem ilyen belső értékrend változásokról. Egy, van egy nagyon kedves ember, akit sokat tanultam tanulok, hogy Paradéti számi. volt itt már ebben a stúdióban is, és ő neki van egy, egy ilyen kis ön magáról szóló írás, ami, ami ezt, a, ezt a kérdést olyan módon érinti, amit te is most elmondtál, amivel tulajdonképpen még nem találkoztam legalábbis olyan embernél nem, aki arról ismert, hogy egy valami tanításnak az elkötelezett híve vagy tanítója lenne. Ugyanis fősorja, hogy ki mindenki hatott az életében rá, és hát az ember azt várná, hogy hát természetesen hatott rá, nem tudom én, az ilyen szentírásoknak, a szerzői, a mesterek, a stb., és említést tesz ezekről is természetesen a sor végén, de olyanokkal kezdi, mint Csegevára, a Beatles, a Pink Floyd, a mit tudom én... Marx és Engels. Hozzá kell tennem, hogy ő ráadásul német származású, és nem, nem NDK-s, tehát még érdekesebb, ugye, hogy ilyen neveket is fölsorol. és hát rengeteget, a nagybátyám, az apám, a stb. és mindenki, hogy mit adott az életében, hogy a fölhívta az egyik a figyelmemet az igazságosságra, a másik a művészet szerepére, a harmonika erre, arra, hamarra, tehát értékeli, és Miközben alapvetően látható, hogy tényleg túllépett mindezekem, valahol ezeket is magában hordja. És, és ha bár nem mondható az, hogy mit tudom, én mondjuk a marxizmusnak a, a tanítója akarna lenni, de például az a mondjuk az igazság, a, a szelleme, az igenis él benne az, hogy keressük meg azt, hogy mitől igazságtalan ez a világ, és javítsunk rajta. Lehet, hogy a Marxnak a, az álláspontja túl elméleti volt, és hát ráadásul nagyon borzasztó következményekkel játlegában is felhasználták, de tulajdonképpen, ha higgadt szemmel nézzük, akkor azt mondjuk, hogy valaki jobbítani akart a világon, és, és megpróbálta átlátni, hogy mi történik ebben a világban, és erre adott egy egyfajta hát gondolatmenetet, amitől nem kell megijedni feltétlenül, ha bár nem biztos, hogy minden részében elfogadható. Én azon gondolkoztam most, hogy például vegyük az olvasást, tehát a könyveket. Engem nagyon érdekelt a filozófiák, lelki, vallási írások, és rengeteget olvastam, igyekeztem minél több ismeretet összeszedni. És még nem egyszerűen belakadtam egy tibeti írásban, ahol egy kis történet volt, egy tibeti mesternek a, a életéről szólt, és a kis tanítása is ott voltak, és azt írja az egyik helyem, hogy az olvasás, tehát az ismeretanyag megszerzése, az, az lehet egy, egy hátrány is egy bizonyos fajta lelki fejlődésben. Ugyanúgy, mint például, hogyha az ember mondjuk egy sivatagban elkezd ásni a víz után egy kutat, és leás 5-6 métert, vagy x mennyiségi métert, és nem talál, abba hagyja, egy másik helyen megint elkezd áskálódni, megint uh, x métert leás, megint nem talál, és addig áskálódik, míg már van, vagy 10-15 ilyen kisebb, nagyobb kutya, de víz még nincsen. És akkor ez a mester azt mondta, hogy inkább egy erőfeszítéssel egy kutatásunk, és lejussunk a vízig. És utána ezt a, a vallási területre úgy viszi át, hogy az ember válasszon ki egyetlen egy irányzatot, és azt nagyon kövesse. A, a mással ne is foglalkozzon, és csak abba merüljön el, azt tegye az életének a szerves részévé. És hát őszintén szólva ez engem akkor nagyon megfogott. És igyekeztem ezt betartani. Még nem azt vettem észre, hogy külső jelzésekből, meg bizonyos magamban is, hogy, hogy mintha kezdtem volna fanatikusra válni. Tehát, hogy nem vettem észre a más kultúráknak a hasonló tartalmú üzeneteit, vagy írásait. Hát én életemben gárdonyit, ilyen értelemben, vagy Tolstoit nem is vizsgáltam, nem is, nem is foglalkoztam, mint írást vele, mert úgy, úgy vettem, hogy na most én Kialakítottam magamnak egy szellemi irányzatot, és csak azon belül lévő irodalmat, könyveket, meg ezeket, ezekkel foglalkoztam. Még nem rájöttem, hát mondom, főként külső segítségből, hogy, hát, hogy más kultúrákban is megvannak ezek az irányzatok, és nagyon fontos, hogy az ember ezeket is megismerje, mert erősíti a hitét, erősíti a saját meggyőződését. És ugye itt felmerül a kérdés, főleg a mai világban ez egy érdekes dolog, hogyha az ember mondjuk 20-30 évvel ezelőtt képviselt valami álláspontot, valami elvet, és most valami más elvet képvisel, hogy valójában az az ember az most forgató? Tehát, hogy, hogy neki változtatja a körülményeknek, ugye ez a politikában ez a mai, mai világban nagyon divatos. De valami, mint a szellemi életben, a belső életünkben, forgatásnak vagy kétszínűségnek nevezhető az a dolog, hogyha én mondjuk más elveket vallok azért, mert rájöttem, hogy hibásan gondoltam valamit mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Hát én úgy érzem, ha a magam életét vizsgálom, akkor azt fogom mondani, hogy hát hogy lenne ez forgatás, hisz ez fejlődés. De lehet, hogy igazad van, hogy az ember belegondol, hogy hogy ítélünk meg másokat. Nekünk vannak elveink, és mindig ahhoz az elfőz képest ítélkezünk másokról. És amikor ő változtat, akkor azt állítjuk, hogy ő forgató. És nem akarjuk megérteni, hogy miért változtatott, vajon mit, mi az oka, hogy megváltozott. Persze lehet, hogy lehet, hogy forgató. mert az is előfordulhat, hogy valaki tényleg csak felületesen hisz dolgokban, és, és csak az emberek jó indulatára van szükséges semmi többre, de én az a gyanúm, hogy a legtöbb ember a tapasztalatai miatt változtat. Néha lehet, hogy rosszul dönt, tehát például olyan dolgoktól elfordul, amiben annak az értékét nem kapta meg igazán, és mondjuk elfordul tőle, mert, mert a sors olyan kegyetlen, hogy, hogy nem bír, nem bírja mondjuk felfogni, hogy hány ember vasztja el a vallását ugye például a, a, a, a holokazó például nagyon-nagyon sok zsidó ő, hát perelt Istennel, hogy, hogy kiválasztott népként, hogy engedheti ezt meg, és nem, nem, nem tudta fölfogni ennek a szörnyűségnek a, a, a valóságoságot, hogy lehetséges, és, és elfordul esetleg egy olyan értéktől, ami tulajdonképpen meg is menthette volna őt legalábbis lelki szempontból és így, így gyötrelem maradt az élete, illetve a halála és ezek nagyon szomorú dolgok persze van egy másik dolog ehhez, engem mindjárt fölébred ugye az emberben a felelősség hogy ha mi olyat tanultunk fiatalkorunkban vagy olyat tanítunk a fiatalaknak ami, amivel ez az ez a életelvek ki sem alakulnak hanem csak, csak információt kapnak, vagy csak felületesek, legyen az vallás, vagy, vagy a kultúra más része, vagy erkölcsi tanítások, de csak olyan felszínes, akkor, akkor tényleg lehet, hogy elfordulnak, mert azt mondják, hogy hogy lehet az, hogy mit tudom én, Isten ezt ígéri, és más történik, mert csak a felületét látják, és, és úgy, úgy tűnik, mintha ez lenne. Bégig gondolok egy, egy dolgot, hogy ha említetted Tolstoyt meg Gárdonyit. hogy amikor ők írták ezeket a könyveket, akkor azt az emberek egy dologra figyeltek, hogy mit, mit akar az író mondani, és az írót is egy dolog érdekelt, hogy valami gondolatot át akar adni. És nem az, hogy ő most egy brilliáns íróként, mit tudom, én el az embereket, bár tagadhatatlanul megvan mindig ez is ugye a művészetben, hogy megtapsolnak azért, mert hát egyszerűen jó, amit csinál. Még akkor is jó lenne, hogyha a témájában lenne különösen értékes. De ezek az emberek valami nagyon értékeset adnak. Ugyanakkor 50 év múlva az iskolába úgy tanítanak már róluk, hogy a művészi kvalitását vizsgálják, és az erkölcsi tanítását esetleg már nem annyira. Van egy telefonálunk? Nem. Meg később, csak még szól a telefon. Hogy, és akkor, akkor már ez az életelvek változásába bele se kerül. Tehát én például, ahogy visszaemlékszem, hogy visszaemlékszem az iskolában mi hogy tanultunk, Tolstoyt vagy, vagy Gárdonyit, akkor az volt, hogy az egyik, mint tudom, a romantikába, a századforduló, a izé, ilyen stílus, olyan stílus, ilyen regény, olyan típusú regény, mikor élt, mikor halt meg, stb. stb. De hogy vajon mit üzent, és hogy az, az nekem ö, milyen változást kéne, hogy elindítson a szemben hogy én azon, azon meg tudjak indulni, hogy az, az fel tudjam fogni, vagy hogy, vagy, hogy, ö, hogy ö, ez egy igazi érték legyen a számomra, ezt elhanyagoltuk. Igen, hát ez egy érdekes dolog, az tény. Nekem az beszélte, eszemült ott Juházgyulának egy, egy mondása, hogy én távirász vagyok, jeleket küldök a világban, vajon ki fogja fel, ki, ki érti meg őket. És ezt, amikor én ezt annak én idején még a Rakét a regény újságban olvastam, akkor ezt ki is jegyzeteltem. És ezzel az életelvek változásával kapcsolatban tényleg, hogy az ember jeleket kap a világból, akár beszéd, más beszéd által, írás, látvány, film vagy képzőműszeti alkotások látványa által, és ahogy fejlődik, ahogy bölcsebbé válik, ahogy ismerete gyalapsz, gyalapszik ugye másképp érti meg ezeket a dolgokat, másképp viszonyul hozzá, más értékeket kapnak ezek a dolgok. Tehát ilyen értelemben tényleg is úgy gondolom, hogy ez a belső értékek meg életelvek változása tényleg nem nevezhető igazán köpények forgatásnak, mert itt nem... Az aktuális politikához igazodva próbáljuk a helyzetünket, anyagi helyzetünket mondjuk stabilizálni vagy beilleszkedni, hanem tényleg az ember, hogy ahogy, ha főleg, ha tudatosan törekszik arra, hogy jobbá, értékesebbé váljon a saját életet, tehát bölcsebbé, emberibbé váljon, akkor hát ezek az életebek változása, ezek nagyon is fontos dolgok, hogy, hogy valóban meg is történjenek. Mert hát ugye. Nem igazán nevezhető nagyon pozitív emberi életnek az, hogyha mondjuk ugyanúgy gondolkodok 50 év múlva is, mint most. Tehát, hogyha nem lettem bölcsebb, nem lettem tapasztaltabb valamilyen lelki vagy belső emberi él élménnyel. Ha És... se, hogyha azt gondoljuk, hogy már bölcs vagyok. Ezt már nem lett Persze, feléteni. igen, arra is nagyon vigyázni kell. És a másik nagyon érdekes dolog ezekkel a kapcsolatban, hogy ugye hogy az ember kommunikál beszél dolgokkal akkor nagyon szerintem érdemes megválogatni, hogy az ember tényleg csak akkor beszéljen akkor mondja valamit amikor mondani valója van mert ugye a szavak az, azok azok ugye mint tudjuk hogy nem biztos, hogy úgy értik meg az emberek, ahogy, ahogy mi ö, szeretnénk kifejezni magunkat. Ez, ez lehet az is, hogy mi nem jól fejezzük ki magunkat, vagy még ők nem értik meg azokat a más emberek, azok az a szavakat, amiket mi közreadunk. úgy útnik, hogy valaki bekapcsolódott a beszélgetésünkben. Halló! Hornákos vagyok, jó napot kívánok! Örömmel hallom itt a műsorokat, és elmondanék egy-két gondolatot én is, hogyha szabad. Igen, hogyne? Én itt, ahogy beszélgettek, azon gondolkodtam, hogy tulajdonképp egy változás az, amit én így el ö, tudok képzelni, nagyon leegyszerűsítve még hozzá, az, hogy az ember ö, kilép ö, ebből a, az olyan szintű egoista világból, hogy... hogy ebbe az anyagba szorult világból. Tehát amikor a, a, az érdeklődése egy kicsit a szellemi dolgok felé irányul, az az egyetlen változás. Onnantól fogva azt hiszem, hogy már, ha már megvan a beállítottság, akkor onnantól fogva nem nagyon lesz élet változás. legfeljebb különböző szintek lesznek, amik, amik neki szólnak, és amiket megért. Tehát, mint egy bevonza magának azokat a tanításokat, és ezért lesz a fejlődésnek egy ilyen látszólagos útja, hogy, hogy elindul az ember mondjuk egy együttestől, aztán lesz egy-két olyan filozófus, akik ilyen meglepőek, mint Marx, vagy, vagy például Lukács volt egy ilyen materialista filozófus, aki egy barátomra nagy hatást gyakorolt vagy egy-egy jó könyv, és akkor a végén egyre ö, komolyabb és komolyabb tanítások, mert szerintem az első váltás az, az az, hogy valaki a szellemi dolgok felé irányul, és onnantól fogva tényleg minden automatikusan halad. Legalábbis nekem ez az érzése, nem tudom ehhez mit szólnak. Ez nagyon jó, és én már azt hiszem meg is előlegezem ezt a... Baktürő Takúr, Bagault a című könyvét, mert tényleg ez egy nagyon frappáns és jó ö, hozzászólás. Bár nekem bizonyos értelemben szeretnék még hozzátenni, hogyha az ember elindul egy szellemi lelki úton, és ez saját példa, én például annak idején úgy gondoltam, hogy Isten egy személytelen energia, egy mindent átható energia, ami mindenhol megtalálható, és mondjuk egy 10-12 év múlva úgy gondoltam, hogy igen, ez is Isten, de Isten egy személy is. Igen, de ez nem elváltozás, hanem szerintem ez annak a lelki iskolának egy állomása, amit végigjárt. Ezen az ez úton fontos tehát... kérdés, hogy mi az elv megváltozása valóban? Ez mert, engem, mert engem, és ahogy... ott mi az elv? Igen, mert pillanatra még hozzáteszem, hogy engem annak, tehát most azok a régi ismerőseim, akik úgy fogadtak el engem, mint Istent, mint egy személytenem energia elfogadóját, ezek most engem sokszor megtámadnak, hogy hát, hát mi történt veled, hát mi, mi, mi, miért, miért változtak meg az elveid. És én is valami hasonlóan próbáltam megválaszolni, hogy ön is mondja, hogy itt nem elváltozásról van szó, hanem egyszerűen ismeret anyag által többet miért? kaptam. És a másik, ami bennem fölmerült, hogy hogy mindegy, hogy melyiket mondja az ember, mindegy, hogy most személyként tekintem-e, vagy energiaként, mert a kettő valahol szerintem azonos, tehát ez egy mellékes kérdés. Legalábbis én úgy érzem, hogy, hogy nem ezek a fontos kérdések, hanem ezek eszközök, amit az ember meg tud fogni, amit egy foggódzó, egy sziklamászónak ahogy halad a csúcs felé, és, és ezt, ezt könnyedén el kéne tudni hagyni, amikor, amikor még magasabb igazságokat ismer föl az ember. Tehát mm, én valahol úgy érzem, hogy nem szabadna leragadni semmilyen ilyenhez. Hiába tűnik ez sarkalatos kérdésnek, hogy, hogy a teremtő a személye, vagy, vagy személytelen energia-e. Mert itt inkább az a fontos, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy személy, akkor annyi lelki pluszt kap és annyit segít ez az elgondolás a lelki fejlődésében, hogy, hogy azért is gondolta, hogy személy után, amikor megváltozik az elképzelése, akkor az lehet, hogy megint nagy pluszt ad, és megint tovább segíti az úton. Tehát valahol úgy érzem, hogy, hogy akik ilyen ö, nagy fejlődése mennek keresztül, azért van annak ennyiféle lépcsője, mert... Mert mindegyiket így tudják használni, hogy igen, eddig így gondoltam, és most, most valóban úgy gondolom, de ez csak felületes. Tehát ez mind, mind csak segítő és fogódzó. Tehát nem tudom, mennyire érthető a, ez az elképzelés vagy gondolat. Ez nagyon is érthető, és nagyon is köszönjük, hogy elmondta ezeket a dolgokat, mert valahonnal majd innen is fogjuk folytatni a beszélgetésünket, önnek pedig azt mondanám, hogy az Ákosnak hívják ezen a Igen. néven egy könyvet félretettünk önnek, és amikor. Nem biztosám, hogy én el tudok menni azért. Én annyi mindent nyertem, és semmit nem tudtam átvenni. Igen. Úgyhogy én azt mondom, Igen. hogy nagyon köszönöm rakják oda, de ha oda a legközelebbi alkalom még nem vettem át, nyugodtan Akkor sorsolják ki újra, mert Jó. én már tele vagyok nyereménye, csak soha nem írtok el odáig, hogy átvegyem. <gül> Akkor... <Hallgattam gül> biztos, hogy nem azért nyer, mert ebből akar élni. <gül> nem egyszerűen, csak elmondta a véleményét. Nagyon szépen köszönjük. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ez tényleg nagyon frappáns és szép megfogalmazások voltak. És én itt felolvasnék, egy kis idézetet a Katharudra upanisátból, ami a szavakkal kapcsolatos, és ez a megértés. Tényleg, hogy Ákocs is mondta bizonyos értelemben, hogy ha az ember régen ismert valamit, vallott valamit és változott, és mondjuk a régi barátai nem változtak akkor tényleg nincs itt azért olyan veszélyes dolog, hogy de most az élet elvején megváltoztak, mert tisztában vagyok azzal, hogy ők még azért nem értik meg, hogy én miért változtam, mert lehet, hogy az ő útjuk még, még, még más. És így a szavakkal kapcsolatban szeretem ezt felolvasni. Ismeretes, hogy a szavakat csak akkor lehet megérteni, ha megvan a helyes alapjuk. Az ilyen alap hiányában a szavak visszafordulnak, megváltozik az értelmük. De hogyan lehet a szavakkal kifejezni a valódi és abszolút boldogságot? És várjuk az önök értékes hozzászólásait az életelvek változása című beszélgetésünkhöz, melynek keretében ismét könyvjutalmat, adományt adunk Baktronó takulnak a a című könyvét. Két telefonszámunk van, 489099 ide igazából SMS-t is lehet küldeni. És ha megengedik ismét egy személyes változással. Folytatnám. Nagyon régen olvastam egyszer, hogy Szokratész, amikor a athéni piacon sétált, így szólt, hogy Istenem, mennyi dolog van, amire nincs szükségem. És ez nekem nagyon megtetszett, ezt is ugye, megjegyeztem, kijelceteltem, felírtam a kis naplomban, és próbáltam úgy élni, hogy hát minél jobban lecsökkentsem, úgymond az anyagi ö, dolgokkal körülhévésemet magamat, és akkor ezt csak megváltozott az életem, mert azt tanultam, azt tanították, olyan életszemléletre próbáltak rávezetni, illetve rá is vezettek, hogy bizonyos értelemben az anyagi dolgoknak sem nem jó, sem nem rosszak, hanem csak maguk, ami Elme, állapotunk az, hogy és milyen értelmben használjuk mi föl ezeket a dolgokat, hogy pozitív vagy negatív értelemben. Természetesen vannak olyan anyagi dolgok, amik teljesen feleslegesek az emberek életében, de például az én életemben is megtanultam azt, hogy technikai dolgokat, hogyha a közjójavára használjuk föl, az emberek, embertársaink, vagy Isten szolgálatának érdekében, a lelki tevékenység érdekében használunk föl dolgokat, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát kérem, ez, ez egy modern technikai eszköz, és nekem erre tulajdonképpen nincs szükségem, mert hogyha ismertetem lehetőséget azok másoknak arra, hogy megismerjenek olyan gondolatok, olyan életelveket, amíg pozitívan hathatnak az életükre, akkor igenis el kell fogadnom. És bizonyos értelemben engem is emiatt azért többen úgymond megkritizáltak, hogy hát minek van ez neked, minek van az neked, hiszen nem így ismertünk meg téged. Igen, nem így ismertek meg engem, mert mit tudom én, húsz évvel ezelőtt tényleg valóban én azon a helyzetemben, azon az életvitelmem, gondolkodásommal én is elítéltem nagyon sok dolgot. És úgy érzem, hogy most tévesen gondoltam így. Tehát megváltozott az az életelven, mert azt mondom, hogy bizonyos dolgokat föl tudok használni lelki tevékenységre, az embereknek a segítségére, és egyáltalán nem, nem bánom, és szerintem ezt fontosnak tartom. Mondjuk biztos, hogy kell egyfajta óvatosság, mert mondjuk olyanok, mint a mobiltelefon, internet, autó, repülés, stb. Ezek nagyon könnyen szóval használjuk igazolásként is. Tehát én tapasztaltam ugye olyat is, hogy valaki igen használja ezeket az eszközöket, de nagy mégis mégiscsak valami tök fölösleges dologra használja, mert, mert jön az is vele. És azért ennek a, a világnak megvan ez a nagyon erős kihívása. hogyha bármilyen eszközt használsz, akkor amögött Ugyan a, van annyiféle más dolog, ami azt használja, hogy néha ö, el is lehet benne veszni. Tehát egy kis jót adsz, és közben ö, belekeveredsz a sok felesleges dologba is. Mondjuk a technikai eszközök, azok, azok nagyon ilyenek tudnak lenni. Például mondjuk egy számítógép, ugye azt állandóan fejleszteni kell, és a ha valaki úgymond lépést akar tartani a fejlődéssel, akkor nagyon könnyen ott találja magát, hogy a, hogy a munkára, számítógépes munkára fordított idejének egy, egy értelmetlenül nagy része a számítógép érdekében van. Tehát nem azt csinálja, hogy mondjuk ír valamit, és azt elküldi valakinek, vagy megosztja a gondolatait, hanem úgyabb alkatrészeket keres, újabb bizét, ha autója van, akkor nem tudom én, ez kell bele, az kell bele, az kell bele, azt kell bele hát nagyon fontos az, hogy, hogy ezeket képesek legyünk a helyén értékelni úgyhogy én amúgy teljesen egyetértek veled hogy ez így van, de még szerintem még a, a, a, az így gondolkozó emberek is kivannak téve annak hogy, hogy belehullanak a, a, ennek a sajátos csapdájába és egy kicsit öncélú öncélúvá válik ez a dolog például mondjuk az embernek van interneten X emberrel kapcsolata, és mondjuk ezek után már nem hívja föl telefonon azokat, akiknek nincs internet kapcsolata, mert hogy én úgyis elérek mindenkit interneten. És aztán csodálkozunk, hogy tönképpen az emberek 10%-át se lehet elérni interneten, mert még ha van e-mailje, akkor sem olvassa el, vagy akkor se reagál rá, mert nem, nem az a közeg, amiben az ember igazán jól tud működni. Úgyhogy én amellett, hogy én is használom ezeket az eszközöket, egyre inkább érzem azt, hogy vissza kell térnünk a, az emberi mi voltunkhoz legközelebb álló, legtermészetesebb dolgokhoz, tehát a szóbeliséghez, a szóbeli kapcsolathoz, hogy mi ne is csak, hogy egyszerűen egymást, nem lássuk egymást, üljünk le, beszéljünk egymással, és nem hogy hoztad ezeket, hogy a szó, hogy érthető és hogy félreérthető, hogy minél távolabb vagyunk egymástól, annál jobban a magunk képzeletvilága szerint értjük a, a ugyanazokat a dolgokat. Mert ezt olvastam, azt olvastam, ennek a véleményét, hallottam annak a véleményét, már magam sem tudom, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a dolog. Egyszerű szavak, ugye? Itt, itt érintette a hallgatónk is ezt a kérdés, hogy most mondjuk, hogy kezeljünk egy olyan dolgot, hogy mondjuk Isten mondjuk személyes vagy személytelen. Van, aki számára ez nagyon fontos, mert érzi azt, hogy, hogy milyen lehetőségeket mondjuk hagy ki az, aki mondjuk nem vesz tudomást mondjuk a személyes formáról, hogy milyen fejlődésnek a, a lehetőségetől zárja el magát, és ezért lehet, hogy izgatottan próbál érvelni. A másik oldalról pedig amíg nem vagyunk azonos platformon a megértésben, addig tulajdonképpen ez egy, ez egy szócséplésnek fog tűnni, vagy vitat, fő, hősleges vitatkozásnak, hisz, hisz a alap problémája a legtöbbünknek nem is az ténylegesen, hogy személyes, vagy szemételen. hanem az, hogy egyáltalán el tudjuk-e fogadni, hogy, hogy a, a létezés az több, mint ez a testi valami, amiben vagyunk, és hogy a saját világunknál van valami fontosabb, hogy annak része vagyunk. Tehát tehát még egy magasztos ö, tudom én, vallás vagy filozófia követője is, hogyha nagyon erősen a tükörben néz, akkor rájöhet, hogy, hogy olyan magasabb dolgokkal foglalkozik a, a, a, a gondolkodás szintjén, hogy, hogy látszólag az emberek tömege fölé emeli. Valójában azonban megmarad sok mindenben olyan kicsinyesnek, hogy nem távolodott még nagyon el. Tehát lehet, hogy mégis vissza kell lépnie és néha figyelmet kell fordítani másokra, hogy ők hogy értik ezt. Igen, hát tényleg egyetértekénesen mondasz, hogy nagyon fontos a személyes kapcsolat, személyes kommunikáció, mert ha ez nincs meg, tényleg csak leveleket írunk a másiknak, akkor, akkor, akkor nem értjük meg. És nekem ez egy saját személyes példa is az életemben, hogy én is intentezelek, körülbelül egy ilyen négy-öt éve előtte, hát nekem teljesen homály volt a számítógép, az internet meg fájok, meg mit tudom én azt sem tudtam mi az, most sem nagyon tudok sok mindent de bizonyos dolgokat megtapasztaltam, és használom más emberkel való ö, kapcsolattartásra, természetesen lelki ö, területem és azt vettem én is ott észre, hogy egy ideig az ember levelezhet valakivel akit, akit nem ismer személyesen de Mihelyt arra került sor, hogy személyesen is találkoztunk, és láttam azt a másik embert, beszéltem vele konkrét, személyesen, kommunikáltunk egymással, láttam a mimikáját, a mozdulatét, minden. Minden, szinte mondhatom azt, hogy minden megváltozott, nagyon az ő megítélésében, mert ugye a képernyőn csak szavak jönnek. Nem látom mögött az embert, a személyiséget, nem érzem az ő, ő kisugárzását, de a személyes kapcsolatnál már ezek megvannak. És ez a jobb megértés szempontjából is, is nagyon fontos. És tényleg több esetben ahogy beszélgettünk ezekkel a internetes ismerősekkel, ők mondták, hát igen, most valahogy másképp látom a dolgokat, másképp ítélek meg téged is. Azért, mert ha az ember szóban mondja, akkor az, az tényleg ugye teljesen más. És ez a úgymond érték rendek, értékítéletek meg életelvek változásában és tényleg nagyon fontos, hogy az ember valamilyen módon személyes kommunikációt próbáljon kiépíteni a másikkal, mert akkor nagyon sok félreértés, vagy, vagy nem helyes megértést el lehet kerülni, hogy, hogy, hogy tév eszméket, tévképeket állítunk föl a másikról, és akkor, mit tudom, találkozunk vele x idő múlva, akkor azt mondjuk hú, de megváltoztál mert pedig lehet, hogy nem is változott meg, persze lehet, hogy változott is, de bizonyos dolgokban én is tapasztaltam, hogy hú, de megváltoztam, de nem változtat meg. Én így gondoltam ezt a dolgot akkor is, csak, de mégis valami, úgy gondolják, hogy ez megváltozott, és ennek lehet az oka, hogy nem megfelelően kommunikált az ember, nem megfelelően fejezte ki a gondolatait, a szavait, és ugye tényleg ezek a szavak, ezek a kommunikáció, ez, ez rendkívül fontos, mert hát, hát minden szó egy energia, és ezek ugye hatnak a környezetünkre, a másik emberre, hát például ugye Artur Rembo a zseni francia gyerekköltő, még egyik versében még a hangoknak a színeket is összepárasította, hogy, hogy, <coughs> hogy, hogy ezek kapcsolódnak az érzések, ugye? Mm. És a tudjuk, hogy a Killian házaspár mm. bebizonyította, hogy az aura is fotózható, meg minden is, amikor az ember beszél, és pozitívat beszél, vagy negatívat beszél, akkor a kisugárzása is, a színképe teljesen más, tehát na, nagyon fontos tényleg az, hogy egy, egy, egy, megfelelő alapra helyezett kommunikációt ö, csináljon az ember az elveivel kapcsolatban. Mm. És ez például engem nagyon érdekelne, hogy például a, a hallgatók részéről is, hogyha valaki betelefonálna, hogy hogy ítéli meg egy, egy másik embert, hogy valóban ő életelv változáson ment végig, vagy egy úgymond ilyen forgatás csinált, vagy egyszerűen egy lelki fejlődési folyamatban bölcsebb tapasztaltabb lett Szerintem arról is kell majd beszélni, miközben csörgött a telefon, de néha néhány hallgatónk nem e, akar nyilvánosság előtt beszélni, úgyhogy azt a Balázsra szokták megosztani, aki a, a üvegfal másik oldalán ül, úgyhogy mi ebből akkor értesülünk, amikor a zenét hallgatjuk, hogy miket mondtak el, amit szintén köszönünk egyébként, hogy mik is azok az életelvek tulajdonképpen, már a, a hallgatónk, az Ákos is e, ezt pedzette, hogy hát mondjuk esetleg mondjuk egy ilyen dolog, hogy mondjuk Isten személyesnek vagy szemétennek látom, hát ez nem egy életelváltozása, hanem ez a felfogás vagy egy, egy, egy bővülése vagy, vagy, vagy módosulása. De tulajdonképpen mik lehetnek azok az életelvek, amikről szó van. Le lehet -e ezeket valamiképpen írni, hogy pont azért, hogy egyetértsünk, hogy, hogy ugyanarról beszélünk-e? Hát igen, ez tényleg nem egy egyszerű terület. Én például ifjúkoromban totális megröző matalista voltam. És nem is nagyon foglalkoztam mással. Ezeket próbáltam megérteni. Még nem egyszer valaki megkérdezte, hogy te jó matalistának tartod magad? Hát mondtam, hát igen, én jó matalistának tartom magam. És akkor megkérdezte, hát hogyha jó matalista vagy, akkor ismered -e az ellenségedet. Hát mondom, ezt hogy érted? Hát azt mondta, hogy ha te ezt a hitet, ezt a matolista hitet megfelelően akarod képviselni, ahhoz ismerni kell az ellenséget, hogy lehet tudsz győzni hogy ha te sikeresek azt lenni, akkor az ellenséget, az ellenfeledet, azt ismerni kell, hogy tud, hogy milyen technikával, milyen gondolatokkal vagy milyen gondolatokkal tudod legyőzni, ugyanúgy, mint egy, egy csatában. Az az igazi hadvezér, aki teljes mértékben ismeretes az ellenfeléről, hogy le tudja győzni. És akkor mondtam, hát, hát nem nagyon, és azt mondja, ismerd meg a vallásokat akkor. Hát, hogyha a matrizmus beszélzek, akkor, akkor legyenek érveid megfelelően a vallás és akkor elkezdtem a vallásokkal foglalkozni, és akkor ugye egy nagyon erőteljes elváltozás jött az életembe először azzal, hogy meginogtam, és nem találtam a ilyen, nem tudtam hova tenni, utána, hogy egyre jobban belástam magamba, jött egy teljes életelváltozás, hogy azt mondtam, hogy bocsánat, ez a materialista elmélet, meg tanítások, meg hasonlók, ezek valóban nem állják meg a helyüket, és hát egy, úgymond egy pálfordulást csináltam. Én nagyon semmikre is gondolok, hogy, hogy ez a te életedben ez egy nyilvánvaló dolog volt, hogy, hogy próbálom, próbálom úgy egy kicsit úgy, úgy kivenni, hogy még csak ne is legyen ilyen filozófiai jellegű, hogy most matista vagy, vagy idealista, vagy vallásos a felfogásom, hogy végül is a világhoz való hozzáállásunk tükröződnek az életelveink. Tehát mondjuk, mondjuk egy mateista hozzáállásnak megfelel az, hogy én vagyok a világ közepe, és minden a saját élvezetemre ö, szolgál. Mondjuk talán esetleg lehet így fogalmazni. Egy teljesen idealistának az, hogy én teljesen része vagyok egy magasabb ö, ö, világnak, és, és én vagyok a szolgája mindenkinek. Ugye egészen szélsőségesen. De én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember nem gondolkodik ennyire filozófikus kategóriákba, tehát de előképzelhető, hogy nagyon vallásosnak gondolja magát, de tulajdonképpen nagyon materialista, Tehát az önzése, a mindennapoknak a, a birtoklásai, meg, meg hogy túléljen, meg föntartsa magát, ez neki olyan fontos, hogy ezek a fő életelvek. Túlélni, versenyezni, győzni, Ö, ugyanakkor vannak olyanok is, hogy szeretné például, vagy szeretve lenni, ugye? hogy ez hogyan működik. És ezek nagyon alapvető dolgok. és ezek, ezek, Ezekkel én úgy látom, hogy vallásos, nem vallásos emberek tulajdonképpen hasonlóan küzdködnek, és az egyik oldalon a pszichológia nyelvén próbálnak megoldásokat találni, a másik oldalon a vallás az, ami, ami megpróbál segítséget adni. Persze a mai világ nagyon érdekes, ugye, mert a pszichológusok oda jutnak, mint Jung, aki hát egészen ilyen transzentális hát pszichológiát hozott, hisz valójában egy lelki, hogy mondjam, valami lelki jellegű valósághoz köti a, az embernek, az ember mi volt át. Elég, elég sajátságos dolog, hisz így, így, így van az, hogy például a mai pszichológiában, még spziátrejában például a, a regresszionalizis, ami a, az előző életekbe való utazást jelenti, az, az hát egy mindennapi eszköz, még akkor is, hogyha ezer is egy elmélet van róla, hogy az valójában micsoda. De hétköznapi értelemben csak valaki olyasmire emlékszik vissza, amit úgy él át, hogy az előző élete. És akárhogy magyarázzuk, ezt használják. Tehát nagyon furcsa a mai tudomány, mert átlépte azt a fajta határt, amikor a nagyon materialistának lehetne nevezni, mert egy ilyen immateriális valóságnak a, a, a kutatása is beletartozik. De mégis mint életel, vagy életfelfogás. Én úgy érzem, hogy lehetünk nagyon materisták, amiben anyag központok, vagyunk. Tehát, tehát a világot akarjuk magunknak tudni élvezni. Mi akkor is a vallásosnak gondoljuk magunkat? Hát, <tos> én így említettél, hogy ne nagyon magas fellegekben, hanem itt a hétköznapi 5 életben. Nekem itt egyből az jutott eszembe, hogy a, az én általam ismert legtöbbet hallott ilyen dolog az, hogy ha valaki úgymond egy kicsit megszedi magát, anyagilag gazdagabb lesz, és ugye hát más életvitelt, más gondolkodási módot vesz fel, és akkor ugye az általános hangzás az az emberek részéről, hogy vélemény, hogy hát elfelejtette, hogy honnan jött. Tehát, hogy például az anyagi dolgok is mondjuk, kifejezetten mondjuk a pénz, és a pénzzel kapcsolatos gyarapodás és anyagi jólét, hogy bizonyos értelemben, hogy megváltoztatja az emberek életét. És ugyanak ez egy érdekes terület, hogy valójában ő változik-e a sok pénz hatására, vagy egyszerűen a körülmények, amiben a pénz gyarapodása kényszerítette, akár gazdasági, vagy társadalmi területen, hogy ő, őt viszi, mindegy egy ára sodrással a kis fadarabot. És tulajdonképpen ő lehet, hogy megmaradt egyszerű kis, úgymond idézőjövetéve paraszt gyerek, egy egyszerű ember, de mivel valamilyen módon az élete sok pénzt hozott a mindennapjaiban, ezért úgymond az árasodródó, mint egy kis fág, hát meg, meg, megváltozik. Igen. Én... Az utolsó részehez érkeztünk beszélgetésünkhöz. Lakatos Gyulas, Bányai Géza vagyunk. 48909 906 32 28 98 00 Ne tartsa vissza a önöket azt, hogy könyvet is adunk ajándékba. Hogyha telefonálnak, ne gondolják, hogy ezért telefonálnak, és nem mondom a többi hallgatóknak, és hogy ne gondolják azt, hogy valaki azért telefonál, hogy egy kis könyvet kapjon a járdékba, ez visszatárja neked, akkor inkább nem is adunk. Igen, mert tulajdonképpen a véleményükre vagyunk kíváncsi, Igen. hogy az önök életében az rendek életelvek változása milyen, milyen szinten történt, milyen események voltak, ami, amik megváltoztak az életükben, a gondolkodásukban, az érzésvilágunkban. És tényleg örömmel vennénk, ha ezt megosztanák másokkal is. Mert én úgy gondolom, hogy tényleg életelveknek, életértékeknek változnia kell. Kell, hogy az ember mindig valami puszt vigyen az életébe plusz érzéseket, plusz gondolatokat, plusz megvalósításokat, és ez tényleg nagyon fontos ez a megvalósítás dolog, hogy ne csak itt elvi gondolkodás változásokról legyen szó, vagy érzésekről, hogy igen, most így érzem, hogy úgy érzem, hanem valójában a mindennapi életük részévé tegyék ezeket a pozitív változásokat, mert tulajdonképpen így lehet lemérni az én vélemény szerint más embereknél is az elvek változását, hogy valójában úgy éle, ahogy, ahogy ő azt mondja. Tehát megváltozott-e az élete ezáltal? Igen, halló, tessék. Halló, jó napot kívánok, én Károly vagyok. Én se könyvet. Ó. Oh. van a telefon, Excel. Ja, ezzel vagyok. x van. van. Okay. Na. Mi fogunk kérni akkor majd? Mi? <laughs> mi fogunk In... kérni majd minden betelefonokból? <laughs> Na mindegy, ez egy előfizetés idő. Persze. Nem tudják ismeri. Na, én gyorsan nem mondanám, hogy mi lenne az, ami az én, én életemben változásokat okozott, hát tudjuk, ismerjük, hogy a régi ha régi a rendszerválasztás előtti tilt, tűr, támogat hát a magyarságnak az értékeit hm, hogy is fejezem ki nem tiltották talán, de e, tűrték és de nem oktatták na most amikor 1985-ben valaki jött nekünk rokon valahonnan Erdélyből akkor csak én néztem rá, mint Bornyó az új kapura, amikor arról elkezdett beszélni, amikor ő egy válságon ment át, itt Magyarországon valami válságon hogy mint. És akkor mondtam neki, hogy ne, ne csináld ezt. És akkor elkezdett misztikusan beszélni a Csaba királyról, Csillagösvényről. Én csak néztem rá, mint tényleg úgy, úgy néztem rá, mint a Bornyó az új kapura, még egyszer is, kétlen, mert ott nem ott mondtam el ezt a dolgot. És Utána, amikor, 90 után, amikor jött a rendszerváltás, hát azért már kezdtem utána nézni, utána olvasni ezeknek a dolgoknak, meg érdeklődni. Hát, ez mégis mi ez a, a, a mítosz lényegében, egy mítosz, és, és ez változtatta meg a gondolkozásom. Hát persze előtte is már a gondolkozásom olyan volt, hogy azért nem a, a rendszerpárti volt, már mind a kommunista párti volt, de megváltoztatta, tehát főnyitotta a szememet. Tehát nagyon sok embernek a szemét lényegében a rendszerváltást nyitotta ki, nyitotta ki, mert ö, úgy voltunk ezzel, hogy elfojtottuk, elfojtották a szüleink, én egy 50 éves, 52 éves ember vagyok már, elfojtották a szüleink az ő általuk tanult dalokat, pénekeket, mert hát, Például az édesanyám, ezzel, ezzel a, a hullámhozom, egyszer elmeséltem már máshol másik rágyom, de ezzel a hullámhozom, például az édesanyám, amikor kivitték Székelyföldre, 9 éves korában, akkor 26-27-ben, hát ott az elvége el, kemény elnyomás volt, és akkor hát mérjük, itt a Magyarországon egy aradról tanított neki, tanított nekik dalokat, az csak halkan énekelhette. Halkan, tehát mint kisgyermek, kicsi lány megérezte azt, hogy nem lehet, nem szabad ezt ő, már mindott kint. Na de amikor 45 után, 50-es években jött a, a stalinista rakosista rendszer, akkor még jobban el, el kellett voltani. Szépen énekel, gyönyörűen énekel, több meg énekel is talán még mindig 89 évesen, de gyerekdalokat nem tanított nekünk, vagy legalábbis nekem. Így aztán ez ki is maradt. Így aztán ki is maradt. Mm. Így aztán ki is maradt. Hát az ember életében ilyen, ilyen, ilyen dolgok is hoznak változásokat. Na most a rendszerváltás. A rendszerváltás mondjuk, hogy közvetlenül saját életre menjek rá. Hozta magával azt a lehetőséget, hogy azért megnyit. Hát, vagy több idő lett, vagy más lett az éles stílusom, meg más lett az irányultságom éppen miatt. filozófiai irányába mentem el. Tankönyveket vásároltam, de könyveket vásároltam, filozófai tárgyú könyveket. És így rányít az embernek a rányít az embernek a, szem a világra. Tehát változik az ember, változik, de természetesen nem mindenki lehetséges szerintem. Már aki benne van, aki nem nonkonformista, benne van egy rendszerbe, benne van egy családi körbe az nem biztos, hogy tud változni. Nem biztos, hogy le tudja vetni, Nem biztos, hogy ö, el akarja hagyni azt a közösséget. Lehet, hogy nem is gondolja, hogy kellene változtatni. Lehet, hogy nem is gondolja, hogy kellene változtatni, mert biztonságban van. Igen. Biztonságban érzi magát. De aki már előtte is az volt, tehát ez nagyon sok lét, Szociológia is talán. Szociálpszichológia is talán. Hozzá lehetne, mert nem is talán rosszul van. Biztos ezeket is hozzá lehet venni. Köszönjük szépen a hozzászólást. És További fő. jó az meddig fog tartani? Na, csak egy pár percig. Akkor mehetek a piacra. Jó, az Ez nem életelf, hanem élethelyzetváltozás, <gül> hogy de a a, a dolgát, jó gondolatok után a praktikus gyakorlat következik. Amit azért ezzel kapcsolatban, mert én Például egész más, hogy értem meg ezt a rendszerváltozás dolgot, hisz ami én értékkel találkoztam az életemben, és nagy változást hozott, ezt mind azelőtt kaptam tömegében, vagy nagy mértékben, amikor ez tiltott volt. Tiltott formában kaptam, ez tagadhatatlan, hogy piszkáltak még ugye, még a rendőrök is minket, meg ilyesmi, de inkább azt láttam, hogy a rendszerváltozás az a legtöbb ember számára azt hozta, hogy nem érdekli tovább ezt. Tehát, tehát egy ideig, mintha, mintha fölfokozódott volna a, a, a tiltó dolgok urán, iránti érdeklődés, és sokkal inkább sajnos az emberek tömegét a pénzszerzés és a, a megéletés még élesebben, még nyilvánvalóban foglalja el, mint azelőtt. Hisz azelőtt a magyar olyan emberek sokkal kulturáltabb a kultúrára kihezettebbek voltak, sőt erősebb és jobb kulturális élet volt, annak ellenére, hogy, hogy a politikai rendszer tulajdonképpen ezt nem indokolta. És azért jó hallani, hogy van olyan is, mint mondjuk Károly, akinek pont ennek ezt az előnyét használja ki, kicsit mondjuk nekem segít abban, hogy ne nézzem annyira borúsan a helyzetet, mint amelyen nekem föltűnt. Igen, az is érdekes, például a Károsyhoz visszatérve mondani valójához, hogy én is sok olyan emberrel találkoztam, és ők is például erdére hivatkoztak, hogy amikor úgy, úgy megnyíltak a sok olyan dolgot kaptak onnan, amit ugye a rendszer sajátosságok kifogadóan nem, nem lehetett hozzájutni, és valahogy úgy jött ki, hogy például a Magyarsága kapcsolatban is, hogy azok az erdélyi magyarok, azok valahogy magyarabbak, mint az itteni magyarok. Ugye aztán persze ez föl a kérdés, hogy itt az előző rendszermek a gyökereket jobban, jobban őrzik, jobban értékelik, jobban vigyáznak. És ugye hát mielőtt előtte itt nem nagyon lehetett hozzájutni ezekhez a dolgokhoz, ezért sokoknak úgy tűnt, hogy hát tényleg lehet benne valami, bár lehet, hogy az ittenek is ugyanolyan jó magyarok voltak, meg vannak is, csak hát úgymond, mint egy titkos társaság, úgy meghúzták magukat, kicsit csöndben voltak, visszafogták magukat, mert inkább úgy gondolták, hogy átmentik majd valahogy az értékeket az idők viharán, mintsem hogy valami kelemetlen helyzetben körülmények hát Csak a, körülmények a világ szerintem ettek sokkal viharosabb, mert, mert mondjuk egy tiltott környezetben, ahol tiltják, ott olyan egyértelmű, hogy ezt, ez mi az, amit át akarsz menteni, megis is talán még fogalmazni, de itt mindent szabad, és és a legkülönbözőbb, hogy mondjam, formában beszélnek emberek az igazságról, úgyhogy hogy mindenki nagyon hangosan próbál róla beszélni. És a végül is az, aki eddig kiáncs lett volna arra, hogy mi van, az olyan töményen kapja a nyakába az úgynevezett igazságot, vannak az ezer fajtáját, hogy nem tudja, hogy abból melyik az érték, és melyik az, ami tulajdonképpen, hát nem, nem érné még arra figyelni. Talán ez olyan lehet, mint a műsorájában említett kútásás, nem? Hogy, igen, igen. hogy, hogy renge, rengeteg kút van, de sehol nem talál vizet. Tehát nem tudja, hogy, hogy most hogy hova irányuljon, mit fogadjon el, vagy mi, mi, mi az, ami tetszik neki, és még hogyha képes is rá, hogy elfogadjon valamit, sok esetben ugye rengeteg olyan ezutalikus vallási, meg önmegolosítás irányzat van, ahol például én is hát hallottam, hogy hát befizetsz ennyi és ennyi pénzt, és kapsz egy olyan titkos mantrát, ami, ami aztán te, téged szuperré, meg csodásán meg ö, nagy ö, szellemi emberré varázsol. Tehát, hogy ezek is nagyon el, el anyagiasodtak ezek Na, a dolgok. Látjuk, hogy az amerikaiak előbbre járnak már ebben, mert ott most ö, olvastam, hogy egy hölgy beperelt egy ilyen egyházat mert nem találkozott Jézussal. Mert odaadta az összes vagyonát, mert ahogy jön a világvége, és hogy ők a kiválasztottak között legyen, és hát fog találkozni Jézussal, és eladta a házát, minden pénzét odaadta az egyház vezetőinek. És nem találkozott Jézussal, úgyhogy most pert indított, hogy, hogy kíváncsi vagyok, hogy a bíróság mit fog dönteni, hogy ilyen igényel föl lehet -e lépni, hogy, hogy mindenemet odaadtam, és mégse találkoztam Jézussal. Igen, hát ezek szerint akkor tényleg igazad az a dolog, hogy életelváltozás az nagyon hamar bekövetkezhet, nem? Csak elég, hogy az ember a vagyonát elveszti egy cél érdekében, amit adott akkor neki. Hát ö, én azt mondom, hogy folytassuk két hét múlva, köszönjük azoknak, akik telefonáltak, akik a nyilvánosságot is válták, azoknak is, akik, akik nem, és csak úgy telefonáltak, és két hét múlva megint fogunk jönni, és érdekes téma lesz, egy olyan magazinnak a munkatársait hívod meg, ugye? Igen. Akik egy pláza lázacicáknak szóló magazint csinálnak, ami tele van ugyanakkor e, spirituális e, üzenetekkel. Hát ezzel kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan működik. És tényleg nagyon igen. érdekes dolog. <kül> Ötő, és röviden annyit, hogy uh -huh. ez most már a ötödik szám jelenik meg, és tényleg túl ott részt a pláza maga zinhoz uh -huh. viszonyítva ezoterikus lelki dolgok vannak benne és meglepő, hogy milyen sok a pozitív visszajelzés uh -huh. Köszönjük lakat Gyuláltan! Köszönjük Gyulánta, boldogságot mindenkinek!